Ott volt a kötözött macska, de azt nem biztos, hogy szeretik. Viszont akadt még pár patkányfej a hűtőben, amit inséges időkre tett el, és igazi csemegének szánt. – Menjünk, nem bánt! – magyarázta Béla kísérőinek, aztán bementek a házba. Azonnal megcsapta orrukat a rothadó hús és meglepően sült hús szaga. Fűszöl! –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 Dezsű eközben kicsoszogott a konyhába, mert megéhezett. A két tapasztalt kalandor és kincs tulajdonos, bár abból a pálinkából már csak pár deci maradt a demizsony alján, kíváncsian követte a zombit, aki sütéshez készülődött. Kihozott a spájzból egy gyanúsan csendes macskát, majd begyömöszölte az asztalon lévő mikrohullámú sütőbe. Miki erre a homlokát ráncolta és megjegyezte: <t> Azért ezt még szokni kell?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 melyből valahogy sem akar tenni senki. – Hm, több jut nekem! – vont vállat sértődötten, amitől a feje vészesen oldalra billent. – Úristen! Lefejeződik! – sikoltott Niki. – Ugyan dehogy! – Dönci Dezső mellését állt, megnyomta a vállát, majd egy nagy recsenés kíséretében visszaállította annak nyakcsigójáit tisztességes helyükre. – Na, kész is! –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 Aki sima göröngyösön él, vagy nem százas, vagy zombi? Vágta rá Niki. Menjünk. Gyertek zombikáim. Mosolygott vidáman az élő halottakra. Mindig ki akartam ezt próbálni. Lelkendezett az élő Bélára, aztán a csapat nekiindult, hogy egy teljes úttesten átvágva eljussanak sima göröngyös határaihoz. Amíg élő Béla ment elől, Éberen figyelte a környéket,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 Nem buta, látni fogja, ellenkezett csontváz Béla. Addigra megeszem. Így vágtak át meg annyi kolbász, macskaeledel és macska tetem között, hogy elérjék az alagút elejét vagy végét. Babinéni néni hátsó kertjében a tyúk ketrecekkel keskeny beton lehetett leereszkedni a pincébe.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 A terület fertőzött. Kiáltotta az egyik berontó és. Azok lesznek ketten a sarokban? Mutatott borzék felé.